گورای سبقنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الموقوف المطلب الثالث و الموقوف حدیث موقوف صلوائی تاسو مخکې کتاب کې ماشاءاللہ اغم در خل کتاب ہو اتاس و لیٹو لی خبری اجمالانا و مختصران مخلقری دی, دی مصنف رحم الله لاغی پر نزبت دیر تفصیل کرے او سم خبرہ چی مکرر شي نپو ذہن کې ژوند تاریف تعریف د موقوف لغتن سره وایي اسم مفول له من الوقف کارن راوی ته وایي چې راوی وقفه بالحدیث عند الصحابی او د دې په حدیث سارا پنځه د صحابي ولم یو تابع دا باقی سلسله د سناد او د سناد باقی سلسلی بیانول نه بس ده رکاو شو دې متابعت نه کړه تکلیف نه نه کړه صحابي پوری خبر رسولی اصطلاحا حديث الموقف سته هو ما وضی فإلى الصحابی اضافه وشي من تمن قول و او تقریر شرحه دی تعریف داده هو ما نسبه چنسبت وکریه او اسناد یا اسناد وشي صحابی تا او جمع من الصحابتی یا غونده ده صحابو نساون کان ها ده منسوب ویلهم کدا نسبت کړې شوې قول ويا فعل ويا تقریر وي او ثوان کان سند ویلهم متصلن او منقطعن او دا سند ویته متصل وی که منقطع وی امثله د دې بسنګي مثال د موقوف قولی قال دراوید قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون وی خلقو لدا سه بیانو که ایج دی بی پوئی گی اکا دا خلقو دا ماورا الاغل خبری دی شورو که اتو حبونا ایو کذب اللہ و رسولو اللہ و اخمو دا چیدہ اللہ دا رسول تکزیبو شیع دی پا لوگو رای بازی خلق عوامو لناس دی و یا صحابی قبر دی قبر که نده منکره پوشی پا خبر پاند دلتانه ای کب زیکی ده چیدہ الله بیو انہ هاده القبور او ان هو لاه یوسلو سپګې په خبرهمه په خلک شک ک چې ته نه دا په کمزې کي چېر ته بر بهو سردک اسمان بکې په منځ کې پرو کو دره پهې اضاب میلاويږي ته خلکو ماورهقلل خبرې م کو داې خبر ه د کم ځای کې د کمځای کې نه دی س لاله پته ده وي خبرې کوي خلکو تاې ما عرفونه تو حبونه انیو قذا الله هو تاسو خو چې دا رسول تکذیب وکړې شي مثال د موقوفي فعلی بسنګ یو قول دی امام بخاري وي اما ابن عباس رضي الله عنهما وهو متيمم هه حماتی ور کاو تیمم کواله متیمم یمवती کولې شي کرا مو دسکون کوتا مثال د موقوفي تقریری بسی قول ده بازی تابیر وی فالتو کزا امام احدی صحابه ولم یونکر علی ما فلانی کار کڑیو ده فلانی صحابی روان دینو نو مای انکار نو کڑی استعمال آخر له یو بل استعمال ده دی ویستعمل اسم الموقوف استعمالی قسم د موقوفی ما جاء من غیر الصحابه اغه چې د غیر صحابه راغی لیکن موقیدا مقید وی فقال مثلا هذا حديث وقفه فلان الزهری او علی عطو او نحو ذالک استلاد فقهاو د خراسان وی یسم فقهاو خراسان المرفوع خبرا ای مرفوع خبر وی والموقوف اثرا موقوف تاثر وای اما المحدثون فیسمون کله کله كل ذلک اثرا دیتوده تاثر وای لانه ماخوذ من اثرت الشیعه رویتوه ما ددی روایت کړي دا غوړې نی بیا وای کومه خوخیاله